Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hátor Podcast 323. következő megállóadását. adását. Halljátok, én Szedlák kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, enyhén reszelős hangon, enyhén köhécselve, de ezzel nem törődve egyébként. És mindjárt az elején hát valami egészen nemhogy nyugtató, gyógyító tartalom következik, úgy láttam. Ezt én annyira szerettem, semmi, de semmi értelme nincsen, de a következő a hír, ami körbeszaladt az internetszen, hogy van... Japánban egy vasúti megálló, ez Szeriu Miharashi nevű állomás, ahol Yamaguchi prefektúrában, Hiroshima-től délre vagyunk egyébként a Nikisi folyó mellett, ahol megáll a vonat, itt két dolgot lehet ezen a megállóban csinálni, leszállni a vonatról és felszállni a vonatra. A kettő között, amíg jön a következő vonatod, addig, addig nézni a folyót és a folyóvölgyet. Mert hogy még egy istenverte lépcső sem vezet le a semmi közepére megállóba, ez csak úgy ott van. Igen, egy ilyen hegyoldalban van tulajdonképpen, ami. Tehát az egyik irányba ott a hegy, jó meredek, a másik irányban meg ott a folyó, a folyóvölgyel, és nem lehet onnan arról a hát terasz kilátószerű megállóból lemenni sehova, nincs hova menni belőle, és mint kiderült, tényleg azért építették, hogy aki akar, az itt leszállhasson egy kicsit, kinyújtóztathassa a tagjait, bámulászon nézze a szép folyót, egyébként szép a táj, tényleg, és aztán a következő vonattal tovább menjen. Azért ez olyan nagyon japán, nem? Ez az a fajta japán, ami ennek mi japánt képzeljük, japán. Igen. Hogy egészen pontos legyen, hogy van a... Bóna reklámoztam már neked, ugye ő írja egy millió éve a Tokyo Reloaded Relo Relo nevű blogot. Igen. És az ő fotóiban azért megjelenik egy másik fajta Japán, kezdve azokkal a garázsokkal, amiből kilóg egy nem tudom én Skyline-nak az elején, mert nem fér be teljesen a kocsi, de már megvettük, akkor nem költözünk máshová. Uh -huh. Tehát, hogy van egy ilyen full uh, igénytelen, és hogy hát uh, ha annyi hely van, oda rakjuk be típusú Japán is. És van ez a... Tényleg nagyon letisztult. Nézzük kicsit a folyót, és majd jön a következő vonat. Azt hiszem. Ez az, valamilyen kis vonatnak látszik egyébként, tehát ö, azt gondolnám, hogy nem a Sinkronzen szokott itt lefékezni, hanem egy ilyen kis helyi pöfögő, ami lehet, hogy kiránduló vonat, az nem derült ki a hírből se nekem. De gyönyörű a környék, az a tény. Nem is van egy szép hosszú videó arra, hogy itt, itt lehet nézni a folyót, de a vonat az nem látszik benne, nyilván rontaná a képet. Azt nem néztem meg, hogy van erről a Google Street View fotó pedig azt feltételezni egy kamerás vonatnak a létrezését? Én megnéztem, és nincsen sajnos. Én is körülnéztem volna pedig. De az adásnaplóban természetesen ott lesz majd a link, a metiheter.hu-n megtaláljátok kedves hallgatók, és ti is élvezhetitek, ahogy bepefögünk egy kis vonattal egy semmibe vezető államásra közben találtam. Ez úgy néz ki, mint egy, hát vagy mint egy BZ-mot motorvonat, vagy mint egy cambosabb hív. Hát igen, igen, szóval, hogy ilyen helyi járat. Na jól van, most, hogy ráhangolódtunk a csodálatos távoli országok furcsa szokásaira, elbeszélgethetünk arról is, hogy keltnek van egy távoli országokban sokkal inkább szokásban levő furcsa elképzelése az autók pimpeléséről, és vett egy deskemet. Nem is annyira. Két dolog. Az egyik, hogy itthon a büntetőfékezés, az úgy, azt hiszem, hogy a tavalyi év egyik trendje volt. És gondoltam, hogy az előbb-utóbb úgyis is be fog következni, mert nem mindig megoldás gyorsabban menni az idiótáknál. Plusz egy időt teszel az az utakon, hogyha ezt próbálod megelérni. Akkor meg legalább legyen felvétel vagy valami. Plusz olyan vicces dolgokat lehet látni időnként az úton. És erre van a, a nem biztonságos megoldás, hogy próbálsz valahogyan kerülni, megállsz egy kicsit az útszélén, hogy bejárd azt az izgalmas dolgot, amit megelőztél, és aztán hátulról megközelítve a vazéről elváltva valahogy a mobiltelefonnal lefotózod a dolgot. Egyszer láttam például, hogy vontattak egy citrom alakú büfét. <gül> Nem hagyjuk csak úgy ott. Értelek. Tehát a következő, következő benzinkútnál bevártam, még elhalad a citrom a kubi lettem, majd felmentem az útra és lefotóztam. Egy nagyon béne fotó, de, de legalább elmeséltem, nem tudom hová hánytam el a fotót, hogy láttam egy citromot, ami két keréken két gurult. Szóval, hogy a deskem az egy nem haszontalan dolog. Plusz jó jön, hogyha balesetbe keveredsz. Bár mondjuk, hogy te fotózod le azt, hogy neki miért szól akinek az nem mindig szerencsés. Azt mondom, hogy ha hátulról érkezel, akkor nehéz a, azzal érvelni, hogy a másik volt a hülye. Hát de akkor letagadod, ugye? Természetesen. Ja, persze, igen, bedaráljuk. És hosszan gondoskodtam ezen, hogy hát hogy olyan kéne, ami több nyelven beszél, meg aminek van ilyen hátsó része is, az, hogy hátra is kilát, meg akkor működjön talató kameraként Ö, legyenek benne fejletezetés támogató funkciók, és persze is van, az első pillanatban kapcsoltam ki őket. Ö, rögzítsen g és rakja el nagyon jól, ami beaktíválja magát a review szerint minden kisebb, Kátyúra, mert ö, nem feltételezték, hogy magyar utak is vannak a világon. Tehát így belőttem a tetejét. Lehetőleg fogadjon izé, elnök üdvözleteket, valamint ö, leszálló repülőgépeket is. Uh -huh. Majd pedig kedves olvasónk Tamás, amikor a múltkor erről beszámoltam, ő rám írt egy levelet, hogy miért kell a legolcsóbbat választani, ami nincsen kijelző. Mert az, az ember nem kezd ilyen nyomkorászni, hanem csak úgy megül csendesen, és nem kell üzemeltetni. És internetek ez nem kutyuként működik, hanem biztonsági berendezésként. És egyrészt beláttam, hogy igaza van, másrészt ami még hasznosabb volt, hogy mit jön, én halálosan féltem, ez a beépítés című dolog, hogy hogyan gyűrjük be mindenféle ilyen ö, kárpitok és műanyag kéderek alá a három méter madzagját, ami, ami majd egyszer csak ad neki, hogy az hát valójában 15 másodperc, mert hogy minden, minden műanyag mozog annyit, hogy beférjen mögé. És ilyen módon lementem tegnap, amikor megjött a cucc, összepakoltam, ö, vittem magammal egy ö, kínai bambuzevőpálcikát azt a folytat, aminek ilyen ö, elvágólag van a vége ö, lejtőségzőt képezve. Tehát lehet vele egy kicsit feszíteni, mert ez annyira csokker kiadás egyébként a, azé, a Xiaomi Dashcam 1S című. Úgy ki mint a Turo Rudy vagy <gül> Csak a szélvédődön lóg. Tehát ez, ehhez még feszítő eszköz sem adnak, ami hát egy centtel drágítaná a csomagot. És tényleg viszonylag 5 perc alatt még én is betűrtem az összes műanyag mögé. és most ott, ott csücsül az autóban, már várom az első a ahol majd utána vissza nézni, hogy há, ott van a gonosz, nem indexelő Opeles. Feljelentem? Odáig talán nem, az, az már akciót feltételez, az tartsuk meg a nagyon hülyéknek, de azért vannak azok az akciók, amiket jó így visszanézni, mi történt ott egészen pontosan. A, pont tőlem egy sarokra egyébként a Flóriánál volt egyszer egy olyan, hogy lassítottam a sárgánál, mert ilyen karálytól ezt kell csinálni, bár a budapesti kreszbe ez még nem került bele. És azt figyeltem meg, hogy a mögöttem levő porsa az egyszer csak egy mellettem a buszsában levő porsévé alakul alakulát, majd pedig az előttem a pirosan átmegyő Porsche porsaként tűnik el igazából a szürkületben. És ez a Basszus, ezt tényleg megcsinálta? És én nem megcsináltam, mert ott látta még a hátsó lámpáit. De hogy az ilyen hülyeséget, azt jó visszanézem, nem mutogatni haveroknak, hogy nézd csak, ezek köztünk élnek. Én a budapesti közlekedésben szocializálódtam, úgyhogy a sárgánál én is gyorsítok. De úgy tudom, hogy van másik olyan város is a világon, ahol ez a módi van, például a New Yorkban. Te fél sárgája válogatja? Hát természetesen sárgája válogatja. Tehát amikor te vagy az a, a harmadik vagy negyedik autó, ami megpróbál, az annak is halmár órszínen elcsúszni. Az hülyeség. Annál többet él az életünk. Annál sokkal. Igen, meg a szomszéd is. Persze. Értem, szóval lesz deskemed, és akkor mostantól nem maradhat előtted semmi rejtve, illetve minden készül felvétel. Ez egyébként tényleg jó? Mert hogyha az hányszor van olyan az ember életében, hogy úgy lefotózna valamit, vagy levideózna, de hát most nem veszem elő a telefonomat, és bezzek, ha mondjuk kacsintásra indulna a szemembe épített kamera, az milyen szuper jó lenne? Na az még sokkal jobb lenne egyébként persze, de, de ennek azt hiszem lehet adni egyébként a hangparancsokat. Tehát jár hozzá az a hülye érzés is, hogy, hogy az autódban egy eszközzel törött angoló beszélgetsz. Én szoktam próbálkozni, hogy az iphone utasítgassam az autó hangrendszerén keresztül. Meglepő módon nem értjük egymást. Ez ilyen, ez egy kultúrács univerzálé egyébként, bár az emberek között szokott működni. Na mindegy. Ah, a következő tuning, persze egyébként vannak még ötleteim, versencsíkot szeretnék, valamint, ö, valamint a versencsíkkal párhuzamosított gépfegyvereket majd az elejére. <gül> nem tudom, mi az a versencsík, a gépfegyvert értem. Az, az, van, világos. az a, a kettő darab fehér csík, amit a sokkal gyorsabban válik az autód. Ja, ja. felragasztják. Ó, igen, tudom, Úgy, így, így már megvan. Esetleg van még a plusz 5 lóerő, a hátúra, az sem egy rossz dolog, hiszen plusz 5 bármikor bármikor jöhet. Nagy Magyarországosat nem akarsz? Nem, nem, nem, azt az operra vehettem volna. De ugye háromnál kevesebbet nem ér felragasztani. ragasztani. Ah, kár, na mindegy, hát értem. Figyelj, tébetűt ne tegyél rá semmiképpen, az, az a vigyáz. Öcsémnek is ezt javasolt egyébként az októja, hogy, hogy oké, okay, te tanulóvezető vagy, legyél észnél, semmilyen körülmények a ne ragasztál tébetűt a kosira mert akkor célpontá válsz. Így van, és mint ezt nemrég megtudtam, egyáltalán nem kötelező, sőt, semmit nem szól erről a egy Ilyen kreált elképzelés, hogy a tanulóvezetőknek kötelező a tébetű használta. Nem, viszont ö, új jogsival nem lehet kihajtani az országból szemben két évig. Tényleg? Ezt Aha. viszont nem tudtam. Ami mekkora szíves. És hogyha egy kicsit úgy, mint, beáztatom tejbe, meg vízbe a jogsimot, és alá teszem köveknek, hogy olyan jó viseltesnek látszanak, akkor se? Mert az már egy régi jogsinak tűnik akkor. Attól tartok, hogy egyrészt a plastiklapnak ez nem fog nagyon használni, de ártani sem, másrészt meg a dátum az ugyanaz marad rajta. Most, hogy mondod, tényleg most jut eszembe, hiszen már nem, az a lapozgatós kis könyvecske van. Ó, oh. lapozgatós személyigazolmányom az meg megvan, az úgy nézett ki, mintha nem tudom, én farkasak között éltem volna, és nem tudtam volna rajta, pedig csak az ebben behordtam tárcában. Nekem a, azt hiszem a tajkártyám ilyen, hogy lényegében már csak a szám van meg, és körülötte egy ilyen cakkos rogyanás van csak. Ö, tajkártyából egy hivatalos másolatom van, mert az azt hiszem, hogy megkapása után kb. egy évvel hagytam el, és aztán mondták, hogy ez még egyszer nem lehet kiállítani. Mondom, hogy akkor a következő 130 évet azt így tajkártyi nélkül töltöm le. Nem, de akkor, akkor tudnak egy pótlást csinálni hozzá. Az mit jelent? Hát, hogy egy papírra írek a tajszámot kb. és aláírja a, a nem tudom, a 6 darab megbízható férfi vörös tintával. Akkor azt kérem. Azt hiszem, tőlem 10 éve nem kérték a tajszámot igazoló okmányt, mármint a tajszámot persze gyakorta, de az okmányt azt nem kellett semmi megmutatni. Az ilyen felhős receptnél szokták. Nem, már nekem, le... nekem le... Nem. nem. Mellék, ha megmondom. Aha. Bemondás, milyen jó Ugye? Hát így, akkor, akkor ezzel meg vagyunk. A deskem a helyén van, és veszi, amit kell, kell. Nekem is van egy sajátos élményem az elmúlt, hát most már egyébként majdnem egy hónap telt el azzal, amit el akarok mesélni. Egy új mániám lett, rendkívül technológia orientált. <gül> És egy réges-régi vágyamban gyökeredzik. Réges-régi vágyam arról szól, hogy megtaláljam azt az alkalmazást, vagy szoftvert, amiben a legjobban lehet jegyzetelni. Tehát a tökéletes jegyzetelő appot keresem. Végigmentem az összes stáción. Évekkel korábban mondtam már neked szerintem. Mit, a papírt meg a tollat? Hogy az eszközt ezt fizetnek, hívják, igen. De hogy is az nem működik, az tök rossz. Nem lehet benne keresni, meg, meg, meg nem is össze-vissza vannak benne a dolgok. Az nem jó, azt nem szeretem. De nem tapogat nagyon messze egyébként az ultimate végső megoldástól, de ehhez messzi ről kell indulni, és hosszú út vezet hozzá. Az egész valahogy úgy indul, hogy az ember megpróbálja az ilyen nagy cuccukat, mint az Evernote, meg nem is emlékszem, mi volt még régebben, volt minden. Raindrop, jó, hmm, akkor volt a, a Notes, mi is volt a Microsoftnak a jegyzető, van Note az, az OneNote, nem csak az volt, most van is van. az. és ingyen, azt hiszem, kb. mindenkinek. Így van, szóval meg lehet ezeket a nagy dolgokat próbálni, és én valahogy mindig arra jutottam, hogy hm, ezek valahogy egy kicsit bonyolultak nekem, és egy idő után valahogy így, mintha az Evernote kezelése lenne a fő feladatom, nem az, hogy így feljegy ezek valamit, viszont aztán nem találom meg benne. Akkor próbálkoztam olyan megoldásokkal, mint hogy Google Keep, ami ugye egy sima jegyzetlap, lehet teggelni, lehet kipipálni dolgokat valahogy az, az jó volt, az sokáig jó volt, de azért abban sem szeretek olyan nagyon el, igazod, meg, meg, meg egy idő után ki lehet nőni azért. Az utóbbi időben, ja igen, aztán jött a Kóda nevű csodálatos, új, új megközelítésű advanced Google Docs, amiben adatbázist is lehet csinálni, meg csodás táblázatokat, meg egy kicsit programozni is lehet, de azért mégiscsak egy szövegszerkesztő abban még csináltam saját listet is, mármint list kezelőt nagyon menő volt, de valahogy az meg, az meg lassú, meg olyan nagyon webeszó, szóval az sem volt jó. Egy idő után arra lettem figyelmes, hogy végül mindig visszatérek a Textedit nevű megkesztő szoftverhez, ami Windows-on füzetnek hívják, vagy jegyzetek. Notepad leginkább. Tehát Nem Notepad, tudom, igen. Magyar neve, de... Magyarul Notepad, de egyébként jegyzett. Hogy, hogy odaírom fel a dolgokat, és így, és így kihúzok. Tehát egyszerűen az áthúzás funkcióval intézem a tudókat, és egyébként viszont így, hát mondjuk ilyen gondolatokat, meg ötleteket nem jegyzek le, mert azt úgyse fogom megtalálni. Még volt egy kalandom a Workflow nevű cuccal, ami egy ilyen outliner, ami az egymás aláírt buletek alá szább buleteket, vagy ilyen gyerekfaágakat lehet beletenni, és ezt a végtelenség tudja, valamint egy billentyűlegütéssel át lehet húzni az adott sort, vagy visszavenni az áthúzást, tehát tudónak is lehet használni. Ez már majdnem jó volt, csak ebben meg szöveget nem lehetett írni, tehát azt kerestem, hogyha valamit gyorsan fel kell írnom, legyen az egy ötlet, legyen az egy Vármint, hogy egy weboldal, amit valahogy vagy később meg akarok nézni, vagy tudni akarok róla később, le akarok jegyezni tíz szót, vagy egy meetingen fel akarok írni valamit, akkor erre legyen egy ilyen lényegében text alapú szövegszerkesztőm, ami viszont okosabb. Ezt kerestem körülbelül. Mi volt az adatbázis alapú dolog, amit egyszer megpróbáltál nekem eladni, kipróbáltam, és nem költöztem bele végül? Szerintem a notion gondolhatsz? Nem, a Notion-t azt próbáltam ki, és adtam fel. Ez korábban volt, legalább egy-két évvel. Hát akkor nem tudom. Meg, megvan, megvan, megvan, meg van. az Fájóan hiányzott a történetből. Ja, ja, r igen, igen RTB egyébként r az a neve, és az a mai napig nagyon menő, az az, az egyik ilyen, ilyen csodálatos új startup, ami elképesztő mennyiségű pénzt húzott be az elmúlt időszakban, és mindenki imádja az r t de az alapvetően egy, egy táblázatkezelő. Abból egy nagyon jó, és lehet benne csinálni mindenféle workflow management meg to meg task és ilyesmit, de nem tökéletes. A Notion, ami szintén nagyon divatos manapság, az meg egy ilyen, hát az mondjuk, hogy egy ilyen új szemléletű office, egy kicsit összetettebb képességekkel egy dokumentumban lehet táblázatot is kezelni, meg szöveget is szerkeszteni, meg ezt publikálni és a webre. Egyébként a kóda, pont jó, ugyanez kb. csak sokkal erősebb táblázat mind nagyon jó, de ezek mind egy kicsit túlbonyultak voltak ahhoz, amit én kerestem. És, egész pontosan tudom, január 16-án történt, hiszen azóta már felírok bele dolgokat, és tudom, hogy mi mikor történik velem. Január 16-án beleszaladtam egyrészt abba a kifejezés Personal Knowledge Management PKM, ami ugye arról szól, hogy a tudásunkat valahol rögzítsük, és ebből aztán sok minden létezik, de most van egy nagy sztár, amiért mindenki rajong, és amit Rome Research-nek hívnak, romeresearch.com-on lehet elérni, ami hát tulajdonképpen feltalált valamit, amit már egyszer Tim Berners-Lee is feltalált, csak ő még másra használta. Ugye ez a név onnan lehet ismerős, hogy a World Wide Web feltalálását Tulajdonítják neki, a linkelést. Hát sőt, ezt tudod, találta fel? Akkor már Truman elnök fő embere, Vannevar Bush, akinek a ez finke az egy Memex nevű eszközt ír le, amely összelinkelt e, nótokat kezel, ami az embernek valamiféle agy kiegészítő csodájaként működik. Abszolút, sőt, vannak még ilyen e, papíralapú rendszerek is, van egy elég híres, amit Zettelkasten, hogy Zettelkasten hívnak, és ami amit egy, azt hiszem talán könyvtáros, vagy vagy kutató talált ki, és kifejezetten a, a könyvtári e, katalógus cédulák használatára alapult. Na de, amit a Rome Research tud, az azt, az annyi, hogy hát lényegében szöveget lehet beleírni, nagyjából az alapszövegszerkesztő szerkesztő funkciók megvannak benne, tehát lehet kövérbetűt meg áthúzott betűt is csinálni belőle könnyen. Egyébként Markdown alapú tehát e, ilyen karakterekkel lehet jelezni azt, hogy mondjuk kövérbetűt akarok, akkor, akkor a kövérítendő szövegrész elé és meg mögé is két-két csillagot teszek. Ez persze úgy is meg tudom csinálni, hogy kijelölöm a szöveget, és nyomok egy billentyűzet parancsot. Szóval egy text alapú szövegkezelő, ami a, a bullet logikát követi, tehát outline, tehát új sor, új bekezdés az egy új bullet, és akkor tabot nyomok, akkor egyel beljebb egy al-témát lehet nyitni így. Ez eddig nem olyan nagyon meglepő, ami hát szintén nem meglepő, de talán eddig még nem volt, az a bidirectional linking, azaz a kétirányú linkelés. Magyarul, hogyha ebbe a szövegbe én beteszek egy linket, tehát mondjuk kijelölök egy szövegrészt, és azt mondom, hogy ez legyen egy link, akkor ahhoz létrejön egy oldal, aminek ez a címe, úgy, mint a Wikipédiában, de azon az oldalon nem csak az lesz majd, amit én odaírok, hanem minden olyan hivatkozás is, ami erre az oldalra mutat. Tehát minden oldal mutatja azt is, hogy ő rá honnan hivatkoznak, illetve persze a másik irányból is lehet jönni. Ez tulajdonképpen egy olyan Wikipédia, ami visszafelé is működik. Tehát, hogy a wiki oldalon azt is látod, hogy mely más oldalak hivatkoznak erre a Wikipédia oldaladra. Aha. Ez a dolognak a lényege. Ez ugye, és ezzel, ja, és még egy fontos lényege van, hogy az ő alapegysége az nem a folder, meg nem a kategória, meg nem a tag, hanem a napi jegyzet. A Daily Notes. Minden naphoz automatikusan nyit egy új oldalt. Egyébként nem is igazándiból ez egy ilyen legördülő hosszú papír amin minden napnak van egy fejezete. És odaírhatsz egész egyszerűen, csak hogyha valami eszedbe jut, legépeled Megint eszedből valami, megint legépeled Ha beteggeled, akkor ahhoz a teghez egyből létrejön egy oldal, és azon az oldalon egyrészt lehet bármi, amit odaírsz, meg ott lesz alatta az összesen hivatkozás, ami erre a tegre mutat a rendszerből. Tehát egy mindent mindennel összelinkelő Dolog, azt mondják, hogy mert hogy az emberi agy az úgy működik, nem úgy, hogy ilyen hierarchikus rendszerekbe szervezzük a dolgokat, hanem egy ilyen hálózatos struktúrát kell inkább leképezni, mert ugyanaz a név szembe jöhet a személyes életemben, és egy könyvben is, meg egy hivatkozásként is valahol, mint ahogy egy helységnév sem feltétlenül csak egy témában kerülhet elő. Ezért aztán jó, hogyha mindent mindennel két irányba linkelünk, és egyfajta én gondolat gráfot hozunk létre. Ezt a ROM research tudja. Amit még tud, hogy text alapú, JavaScript-ben lehet programozni, és ezt teszik is emberek, ezért aztán vannak benne mindenféle jó kis kiegészítések, ami egy JavaScript kód egy oldalra való bemásolásával működik, templéteket lehet benne csinálni. Az egész, nagyon, tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen notepad, vagy simple notes on steroids, és emiatt a kétirányú linkelés miatt nagyon-nagyon könnyű benne megtalálni mindent, illetve egy ránézésre látni fogod, hogy amikor, mit tudom, leírtad azt, hogy Netflix, akkor azt miért, milyen témákban írtad le. Na, erre én teljesen rákattantam. Megmondom miért, Azért, mert azért ennek a tanulási görbé, a learning körvé az elég meredek. Tehát azért úgy át kell állítani a gondolataidat, hogy amikor írsz valamit, akkor, akkor és ott látsz egy olyan szót, ami azt gondolod, hogy ez valami értelemben kulcs szó, akkor azt jelöld meg, hogy az egy kulcs szó. Ez egy mozdulat egyébként, de azért ez a gondolkodásnak így kell átállnia. De egy idő után eljutsz oda, hogy ahova én eljutottam, hogy... Például én szeretem felírni, hogy egy könyvet mikor kezdtem el olvasni, és mikor fejeztem be, mert nem mindig szokott ez úgy meglenni, és évvégén jó visszanézni, hogy miket olvastam, mit mennyi ideig tartott. Hogy milyen filmeket láttam, melyikeket nem láttam, vagy csak ajánlották. És ezt ugyanúgy lehet felvinni egyetlen sorbegépelésével, mint ahogy egy ötletet le tudok odaírni, és ezt az ötletet vissza fogom tudni keresni, és hogyha megtegyelem azzal, hogy idea, akkor az ötleteket tudom aztán mondjuk havonta egyszer reviewzni, és megnézni, hogy mi az, amit tovább akarok vinni, mi az, amit nem. Van benne tudókezelés, úgyhogy ebben az is megvan, amit megszoktam mondjuk a workflow-ban, hogy ilyen nagyon egyszerűen összeszedem a tennivalójomat, és kipipálom, ha valamit elintéztem, és imádom. Az egyetlen dolgot, amit, egyetlen dolog van benne, amit nem imádok, hogy havi 15 dollárba kerül, nincs ingyenes opció, van egy, -egy hónapos próbaidő, amilatt eldöntet, hogy akarod-e vagy sem, de utána havi 15 dollár, tehát viszonylag drága, de erre is van megoldás, de csak akkor mondom el, hogyha most már végre téged is hagylak szóhoz jutni, mert percek óta elkendezem a Rom Research-ra. Hú, hát figyelj, nagyon nosztalgikus érzéseket keltettél fel bennem. Egy hasonló vadesztanén egyszer már részt vettem. Ez, amikor beköltöztem Macintosra, hát nem először, de talán másodszor, még G4-es processzor volt benne, stb. stb. stb. És akkor kellett valami dolog, ami segít rendszerezni a kis életemet. Bőven a Dropbox meg a Boxlet, meg az összes ilyen előtt vagyunk. És akkoriban volt rendkívül nagy divatos dolog a GTD. Ó, igen plusz a személyes wikik. Na várjál, de a GTD-t mondjuk el, ez az a Getting Things Done nevű, hát tulajdonképpen van egy to-do is, ezt menedzseled mindenféle módon, és az életedet is mindeközben primitív módon leegyszerűsítve az elvet. Szerintem azoknak a hallgatóknak, akik a GTD-t nem ismerik, biztos ismerős lesz a Bullet Journal kifejezés, mert az mostanában divatos, és viszkokfruzsi is csinál belőle saját márkásat. Úgyhogy igen, bizony. Pardon. Szóval, hogy a GTD is kb. egy olyan mánia, mint most a Bullet Journal, kicsit más a megközelítés, de inkább egy ilyen, egy ilyen nagyon erős, már-már már vallásszerű kapaszkodó sora arról, hogy hogyan kell kezelni a tudulisztjeidet, hogy tedd be inboxba, aztán ami, nem tudom, ami 10 percnyi gyorsabban elvégezhető, azt végezd el azonnal, a többit tedd, aztán priorizáld. Szóval, így, tehát ilyen, jó, igen, tudjuk mi ez. Közben elképzeltem azt a meti hallgatót, aki a GTD-ről még nem hallott, ellenben Viszkos, viszkos Fruzsival teljesen képben van. Hát ő egy fiatal meti hallgató. Leggeneráltunk egy üres halmaszt. Hey. Majd elentkezettek, kedves hallgatók, akik olyanok vagytok, mint amilyennek elképzellek titeket. Ez önmagában érdekes, hogy milyennek képzeljük milyen a hallgatókat. Na mindegy. Volt utána a personálvik is történt, Ilyenek mai napig vannak egyébként zime meg hasonló dolgok. Tidli Viki, nagyon komoly a Tidli egyébként. Annó telepítettem még a saját tárhelyemre. És ezekkel mind felsültem egyébként. Igen. És a végén jött az, hogy egyrészt az embernek lenne a jegyzetvizete, másrészt legyen egy foldás struktúrája az éppen futó projekteknek, amik, amiben szanálásra kerülnek azok a projekt, vagy mennek át a teljesítettbe, amik kifutottak, és nem tudom, 5-10 dolognál többen egyszerre úgysem dolgozom. A foldás struktúrával van két baj. Aztán hagyom, hogy tovább mondja csak <gül> mert hogy ez egy, ez egy nagyon lényeges eleme ennek az egész personal knowledge management dolognak. Szóval a folder struktúrával az az egyik baj, hogy minden egyes itemről, és az adott esetben tényleg lehet egy három mondat, vagy három szavas elképzelés, el kell döntsed, hogy melyik folderben van a helye. És akkor itt jön a másik baj, hogy nem tud egyszerre két folderben lenni, hanem csak egyben. Hát vagy pazarolsz és berakod. Hát igen vagy tényleg nem tud így lenni. Menedzselni kell ezt a, a, a hierarchiát folyamatosan. Elmegy egy csomó energiád arra. Igen, hogy... ugyanakkor egy folda struktúra meg elviseli azt, hogy egy interjú MP3-at, ami száz meg, be bele. Ez igaz, persze, ez így van. Uh, de és én arra jutottam egyébként, hogy ugye általában véve nekem nem valók azok a megoldások, amik adnak egy kész vagy félkész keretet. Tehát, hogy a, a legjobb személyes költségmenedzselő app, ami létezik, az a you Need the Budget nevű dolog biztos te is találkoztál már vele. Igen, igen. Beköltöztem, megnéztem, és az, az úgy működik, hogy te átadod te gondolkodásodat arra, amit az a programod a saját keretrendszerében. Nekem meg egy olyan kell, ami kb. tudulista jelleggel működik, ahová én behányom az én adataimat, csinálok benne valamilyen számomra értelmes struktúrát, amit utána tudok menedzselni. Jó, hogy ezt mondod, mert a Raw Research bennem pont ezt a, ezt a húrt pendítette meg, hogy ú, ez ilyen. Így tényleg egymás alá odaírogatom csak, amikor éppen valamit föl kell fölírom, és aztán ez valahogy berendeződik csak egy olyan struktúrában, amit én találok ki egyébként, és akárhonnan nézhetem. De de pont 10 perce mondhatod, hogy ehhez át kell állni a gondokodásak arra, hogy mit, mit és hogyan tegeljünk. Hát annyiban, hogy igen, hogy a tegek, tehát hogy, hogy a kulcsavakat meg kell jelölni, de erre egyébként egy csomó mondják, akik a Rome Research szerelmesei, és erről mindenféle hosszú blogokat és youtube csatornákat csinálnak, hogy igazándiból, tehát ahogy elkezd használni, két dolog kell, írjál bele, és amit csak lehet mindent jelölve, hogy abból legyen link. Ami csak annyi ugye, hogy kijelölöd a szót, és megnyomod a mindegy a szögletes zárójelet. Szóval, hogy nem nagyon bonyolult. És persze nem kell így csinálni, de azért valahogy ez az irány, teggelj, teggelj, és aztán meglátod, ez majd működni fog. Automágikusan egyszer csak igen. Az, az tényleg nagyon zseniális benne, hogy, hogy egy meeting alatt felírom azt, amit, amit megbeszéltünk, meg már beleteszem a tudókat is, majd aztán, amikor legközebb arra elrok, akkor épp azt írom fel, ami régi vágyam volt, hogy, hogy tudjam már, hogy a család két autójával körülbelül mikor, hányszor hány tankolunk egy hónapban. Hát persze vissza lehet keresni a, a az OTP kivonatokban, és nézegetni, hogy mikor is fizettem én benzinkútnál, kártyával, kb. innen lehet tudni. Vagy ide beírsz annyit, hogy hashtag autórendszáma, hashtag tankolás. És ennyit kell csak felírni, mert aztán egyébként a, ezeket a hivatkozásokat ugye meg tud nézni mondjuk a hashtag autórendszáma oldalt, és ott egy filterrel mondhatod, hogy most csak azokat a bejegyzéseket mutatja, aminek van olyan tagja is, hogy hashtag tankolás. És mindegyiket látod dátumszerűen. Ez az egyik olyan feladat egyébként, amire tartok egy olyan appot, ami a saját logikája szerint működik, de ezt talán már mondtad, ez a Fiúlió nevű cuccos, beírod azt, hogy hol jár a kilométerszámláló, hány liter benzint tankoltál, mennyibe került literje, és ja, fel lehet vinni egyébként egyéb költségeket is, tehát, hogy a reális képet akarsz arról, hogy mennyibe kerül az autózás, akkor de fel lehet vezetni a, a szervízt, a kávét a benzinkútnál, az autók belelocsolt vizét, ablakmosó folyadékot, stb. stb. stb. megyei matricát, és a végén mondod, hogy ebben a hónapban ennyit költöttél, egy kilométer ennyibe kerül neked, és így tovább. Az egy tök jó app, de értem, hogy neked egy integrált megoldás kell, ahol minden egyben van. Igen, szóval egy helyen legyen. Egyébként a Rome Research erre nem alkalmas, amit mondtál. Nem, nem adja össze a számokat. Biztos meg lehetne benne valahogy oldan, de nem, nem is arra kell. Egyébként engem ilyen formán tulajdonképpen nem is biztos, hogy az érdekel, csak hogy tudom, hogy mennyiért szoktunk tankolni, csak hogy havi kétszer, vagy havi másfélszer, vagy havi háromszor tankolunk. Ez, ez az, ami engem érdekel. Ezen nagyon azt szeretném, hogy amikor a kocsival történik valami, akkor azt írjam fel, mert ez olyankor szokott érdekes lenni, amikor megkérdezik, hogy és mikor volt utoljára olajcsere. És hát. Az évszámot sem tudom kitalálni, tehát fogalmam sincs. Itt meg tudnám nézni, és ez nagyon jó lenne. Na pont emiatt csináltam, vagy amit kezdtem el. Hát két dolog. Egyrészt érdeked, hogy mennyit autózok el valójában pénzben. Uh -huh. A másik pedig, hogy a... jó van, most olajat cseréltem, de akkor figyelni kéne arra, hogy a következő tízezerben elvigyem majd megint. De ki fog nekem szólni COVID évben x idő után, hogy nekem most akkor olajat kéne cserélni. Hát igen. Ha megnéztem, és lehet egy olyat beállítani, hogy ismétlődő lődő km kilométerenként. Igen, igen. Ha-ha, barátom, téged kerestelek. Jó, persze. A, azért még egy kicsit ezek, szóval, hogy igazán, hogy mire való a Rome Research, bárkinek, aki, aki szövegekkel dolgozik, és ez nem csak újságírót, meg tudóst, meg egyetemi tanulót jelent, hanem, hanem olyat is, aki valami módon... Hát, hogy mondjam, üzletileg kreatív, tehát, hogy ötleteket ír fel, meg tudókat, meg, meg néha fel akar jegyzetelni valamit, és néha egy cikket is el akar tenni, hogy ezt, majd, ezt a cikket majd el akarom mondani a, tudom is én hol, a, a menedzser meetingen. Szóval az ilyeneknek jó igazán, és lényegében arra jó, hogy egyszerűen vissza lehessen keresni benne dolgokat, amikor nem pontosan emlékszel. Tehát valami, valamire emlékszel belőle, hogy mondjuk ez egy ez valami, ez valami ötlet volt. Vajon felírtam -e ötletként? Vagy benne volt egy név? Vagy benne volt, hogy kivel beszéltem róla? Van kérdésem. van -e ennek a cucnak uh, inputja, böngésző, uh, e-mail kliens, itt tudom én, Instagram, akármi felől? Úgy van, hogy böngésző, ez egy böngésző. Uh, tehát egy weboldal. jaj Valahol felsírt egy gyermek bennem. Van hozzá... Hát egy Chrome kliens, ami lényegében az is a böngésző, de meg lehet külön hívni. Mobilap még nincs hozzá, majd lesz, és hát ügyes Chrome hackerek azok csinálnak, mit tudom én, olyan Siri parancsot, iOS Siri parancsot, meg, meg Android shortcut amivel be lehet küldeni egy mozdulattal bele dolgokat. Tehát vannak ilyenfajta kísérletek, de ez alapvetően azért most még egyelőre laptop, laptop alapú dolog. Vagy. Tehát annak jó, aki elsősorban a laptopon ül, aki mobilon akarja ezt csinálni, annak ez nem az igazi. De ha ott ülök a böngészőm előtt, és azt mondom, hogy ezért ezt a cikket ezt el kell raknom, mert kéne róla írni majd hétvégén. Igen. Akkor ez egy copy-paste akció, és megkeresem azt a tabot, ahol ül ez a cucc, vagy megnyomok egy gombot valahol, és akkor átveszi. Az annyira, azt, azt nagyon imádom, és azt tök sokat használom is. Van egy olyan króm e, kiegészítő, ami egy gombnyomás a, a felső sorban, amire e, leszedi a a cikk címét, linkjét, szerzőjét, összerakja egy, egy ilyen, olyan markdownba, amit egyből be tud olvasni, mint hogy ami a romban helyesen fog látszani, majd ezek után nekiállhatsz így bejelölgetni részeket a szövegből. Nem kell semmit nyomva tartani, egyszerűen egérrel bejelölsz egy szövegrészt, akkor a sárga lesz, és bekerül, mint idézett abba a, ebbe a textbe, és hogyha kijelölsz öt dolgot, akkor öt dolog kerül bele, és amikor elég, akkor megnyomsz egy gombot, hogy copy to clipboard, átmész a romba, és, és nyomsz egy kontrollvét és ott is van. Szépen beformattáva az idézeteket felsorolva linkkel, meg mindennek. Aha. Az rohadt jó. Az nagyon jó. Csinosnak csinos, de azért ez még mindig egy, hogy hívják, egy, egy alaposan kirúzsaz a disznó. Hát bizonyos értelemben igen, csak hogy pont én, én ezt kerestem, meg szerintem sokan ezt keresik, hogy legyen rohadt egyszerű, tehát ne legyen bonyolultabb a notepadnél, legalábbis a, tehát ne legyenek benne a felesleges csingilingik, ne egérrel kelljen kezelni, az szerintem nagyon fontos, hogy az ember ha igazán hatékonyan és gyorsan akar dolgokat ide-oda pakolászni, akkor az nem egeres, és, és lehessen benne könnyen megtalálni dolgokat, tehát hogy valamilyen módon a logikáját vegye át annak, ahogy a saját memóriánkat használjuk, és ez erre körülbelül jó. Itt azért kian az, hogy más a munkamódszerünk módszerünk, egyrészt én mondjuk desktop ülök, és az egérre váltás az nem egy kényelmetlen vacak. Másrészt meg momentán az a hát nagyon nem működő ö, workflow, hogyha valamit nagyon el kell rakni, akkor hétvégig rakaszba bemegy, akkor azt simán egy egér mozdulattal lerángatom a bookmark bar sáv című helyre, és ö, amikor neki látok megírni, akkor onnan szemezek. Hát ez az. Na, po, én pont ezt akartam elkerülni, hogy ez, hogy ez gyűjjön egy oldalon. És ezt, ezt, ezt, ezt, ezt hibátlanul csinálja. Tehát erre remek. Viszont a bookmark való lehúzás az, az egy másodperc. Hát igen, az igaz, csak aztán keresgelni benne nem olyan nagyon fani. Nem, de az a már egy másik taszk az. Majd amikor, tehát amikor ülök és szerkesztek, akkor úgy is nézem össze a forrásokat. Hát értelek. De biztos te is érted, hogy tehát ha átállítod magad arra, hogy ugyanígy egy másodperccel átlökjöd a romba, akkor meg aztán ott az visszakereshető lesz, megmarad később, és tudod, hogy miből raktad össze. Jaj, persze, egy egészen más típusú publikációhoz egészen más logika kellene. Nem mondom, hogy a gyakorlatom az nem hat ki arra, hogy én aztán a végén mit csinálok ebből az egészből. Igen, igen. Meg egyébként ugye az is nagyon jó, hogyha ha már a hírlevél készítésről beszélünk, hogy, hogy két input esemény lehet, ha találtam egy cikket, amit bele akarok rakni, vagy eszembe jutott valamit, hogy arról kéne írni. És az eszembe jutott valami, azt ugye le kell írni, azt nem tudod bebookmarkolni, azt valahol fel kell írni, ami máshol lesz, mint a bár. Persze, ha nyitni kell egy, egy bármit. Igen. Így meg egyszerűen a napi edzetbe beírom, hogy, hogy mármint, hogyha írnék hírlevelet, hogy ez legyen a hírlevélben, hashtag hírlevel, és ugyanott lesz, ahol a cikkek, amiket szintén dobtam be. Na, még nem akarok a végtelenségig beszélni erről, akit érdekel, ezzel már szerintem feltűzeltem annyira, hogy megnézze. Viszont felteszem akkor a kérdést, hogy nem magattól mondod azt, hogy, hogy hogyan lesz ez a tucolcsó. Két módon tud olcsó lenni, sőt, olcsó és biztonságos, mert ugye ennek a dolognak az még egy hátulütője, legalábbis annak a számára, akinek ez hátulütő, hogy valahol a felhőben tartod a jegyzeteidet, egy Romlis Els nevű vállalatnál, akikkel hát a fene tudja, hogy nem tudom, mikor szűnnek meg, vagy mikor hekkelik meg őket, hogy adják el az adataidat. Bár persze azt mondják, hogy nem adják el az adataidat. Szóval, hogy nem birtoklod a jegyzeteidet a Romly Source-ban. eszembe. Igen. Még az RT-ből akartam mondani. Mondtad, hogy nagyon sok, ezért nagyon sok WC uh, n húztak be ők. Igen. Arra van bármilyen éppenmiű magyarázat, hogy egy uh, böngészőben futó Kirúzott egyszer, hogyan fog milliókat visszakeresni? Hát az drágán előfizethető cuca az rt -ből. Mivel egy hasonló dolgot csinálok én is, amikor éppen dolgozom, úgyhogy tudom azt, hogy meglepően meglepően hamar tud nagyon jövedelmező lenni egy havi 9 dollárokból, vagy havi 20 dollárokból dolgozó szolgáltatás. Ez érdekes szorozgatni, tényleg ilyen. 10-20 ezer előfizetővel, ami angol nyelvterületen azért nem lehetetlen, rendkívül komoly pénzeket lehet bevenni. Igen, csak hogyha megnézzük, akkor az utolsó két körükben ők azért valami 280 millió dollárt húztak be. Azért az igen sok six-pack Hát igen, arra semmi szükség nincsen. Ezt ismerjük, ezért már egy kicsit elkanyarodunk, majd visszakanyarodunk, a hogyan lesz ingyenes a Rom Research-is is. De szóval, hogy a, igen, hogy... hogy hogy ezt miért is kell elfogadni, hogy mit csinálnak ezzel a pénzzel. Azt én tudom, hogy t -t -t ismerek olyan híres magyar startupot, aki egy volt olyan körös befektetés, amit már nem azért fogadott el, mert kellett a pénz. Nem kellett a pénz. Nem is nagyon tudták, hogy mit csinálják vele. Kellett annak a befektetőnek a kapcsolatrendszere, az okossága, a támogatása, és ezért fogadták el a pénzt. Egész biztos, hogy benne az RT-ből nél is ez a helyzet hogy ezt a pénzt már csak azért fogadták el, mert a barátok akartak lenni azzal, aki adta. Közben számoltam gyorsan egyet, elosztottam 280 milliót 12x20-szal, tehát akkor 20 dollárt szedünk be egy éven keresztül, 466 millió júzertől is már is megtérült. Hmm, ne, az valamit elszámoltál. 460 millió júzertől 20 dollárt havonta be havonta. Egy évig. Igen, de hát akkor, a 280 millió dollárt kell elérni, akkor 400 millió, 480 millió user egy fél hónap alatt, ha e, egy dollárjával is. Várként, a hát, a számi, egy számi jó számi pár van. nullát, az szerintem 48 ezer user lesz ott. Nem, nem, nem, nem. A, számok, tehát a számok nem hazudnak, vagy maximum rosszul írtam már az egyenletet. Ezért nem kell, kedves gyerekek, adásfelvétel közben számításokat beírni. Nem, egy fél millió, egy fél millió user kell neked igazándiból. Az lesz a megoldás. Á, igen, valóban, ez, ez, ez a... Tehát a. 480 ezer userről beszélünk, ami nem kevés, de specia az rtb szerintem használják annyian. És akkor meg is vagyunk. Csodálkoznék, hogy annyi fizető useruk lenne. Azért nagyon sok. Jó, hát na jó. Nem tudom. Azt tudom, hogy például csak egy másik területről, hogy mondjak például a Kahut nevű, biztos ismered, ilyen teszteket lehet benne összeállítani, iskolák szokták használni Láttam meg már a konferencián. Azt Na, az például, annak 9 millió felhasználója van, és e, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de, de több, mint fél millió fizető felhasználója. Szóval azért ez nem, nem teljesen képtelenség. Figyelj, nem is ez a lényeg, mert hogy Más szempontból se feltétlenül jó, tehát azért csak egy kis cég, és nem tudom, ha megveszi holnap a Google, hogy aztán becsukja, akkor, akkor mindegy, hogy jövedelmező vagy sem, adta a jegyzeteidnek akkor annyi lesz. Lehet egyébként exportálni bármit, bárhogyan, JSON-ban, meg html be úgyhogy éppensége tartatod magadnál. Na de erre a két problémára válaszul. Egyrészt nem olyan sokar megszületett az Obsidian nevű dolog, ami hasonló, Ugyanaz a logika, kb. ugyanazt is tudja, csak a saját hard drive-odon levő json fájlokban tárol mindent, tehát nincsen semmi felhőkapcsolata, és ingyenes. Ez balondozol, ez fent van a gépemen. Na hát, ez ezt tudja. Csak bele kellett volna költözni, és inkább azt mondom, hogy helyette dolgozom. Egy hibája van, vagy én nekem az nem tetszik benne, hogy kicsit kevesebbet tud, mint a róm, és hogy hát mivel... A gépeden van, ezért a gépeden van, és nincs máshol. Tehát nem éred el máshonnan. Lehet valami nagyon bonyolult módon szinkronizálni, hát nem akarok hülyét beszélni, mint hogyha GitHubon keresztül lehetne, és akkor úgy elérheted más gépről is. De szóval ez azért alapvetően egy ilyen lokális felhasználás. Na, de viszont mostanában találtam, léven tényleg sok időt töltök a ROM Research körüli matatásra, találtam egy szolgáltatást, aminek azon nem, hogy log -sec. Log, mint loggolás, és sec, mint szekvencia ami lényegében egy Rome Research copy, csak nyílt forráskódú, ingyenes és lokálisan tárol, és egyébként most készül hozzá, hogy Dropboxon meg Google Drive-on keresztül tudjon szinkronizálni, tehát több gép között tud szinkronizálni, mobil kliens meg majd azt sem lesz hozzá. Tehát, hogyha valaki nem a pénzt, tehát nem akar pénzt fizetni, de ki akarja ezt a világot próbálni egy hónapon túl is, akkor ott a lokszek. Ami, mondom, lényegében ugyanazt tudja, mint a Rome Research, de nem teljesen. A Rome egy kicsit kiterjedtebb több dolgot tud valamivel, nem sokkal. Ha meg azt gondolod, hogy, hogy aki havi 15 dollárt beszed a usereitől, az biztos tovább fog tartani, mint a teljesen free és open source lokszek, akkor meg ott a Rome Research. Vagy persze marad a papírceruza, az az a sincsen, sem baj, meg a bullet journal, az is oké. Okay. Itt mondanám el mindenkinek egyébként, hogy a Microsoft 365 Family nevű csomagja, ami 5 vagy 6 embernek, 6 embernek ad uh, onenote teljes Office csomagot, uh, ezt az papucsorámpa moodboitot, az uh, durván valami 30 ezer forintba kerül egy évre. És, uh, és az 1 terabyte uh, cloud-tárhelyen annyi mindet össze lehet különböző eszközök között, még hogyha mondjuk a mobilos kliensüket én speciál nem is szeretem, de a két, két számítógépem között a munkafájloknak a szinkróját az, ez oldja meg, és tudom, hogy a kedves hallgatók közül van, akit most felszíszen, hiszen ez nem elég secure, és nincsen eléggé titkosítva. Ezzel én speciál együtt élek. Minden más oltat rezorít pont ugyanennyiért sokkal kövesebb tárhelyel. Igen, akkor már azt is tegyük hozzá, hogy ha valakinek nincs erre évi 30 ezer forintja, viszont van egy gyereke, akkor Kb. ugyanott tart, ugyanis van Magyarországon egy ilyen iskolás program a microsoft Szerintem minden iskolásnak jár egy olyan legális office regisztráció, amit az egész családjával megoszthat. Tehát azt hiszem, az is négy vagy öt, nem tudom, szerintem négy gépen nincs található ugyanez teljes office, meg OneNote, meg minden isten haragja. Egyébként, hogyha, és nem akarok én az az ember lenni, itt később a főváros majd emiatt rúg ahol nem dolgozom, de hogy esetleg ez választás kérdése, akkor egy év levetítve az office olcsóbb, mint egy gyerek. Ez sokkal határozottan ezt meg tudom erősíteni. Tehát nagyon, nagyon gyengécske és kompenzáció egy ingyenes office egy gyerek költségeivel állítva. Ne is beszéljünk pénzről. Ó, figyelj, hogy van három office-ot, nem hozzá csak. Pedig. <laughs> Na, én azt hiszem kiventilláltam magamat a rom Research-el kapcsolatban, de drukkoljatok, kedves hallgatók, lehet, hogy én megtaláltam az számomra ideális personal knowledge managementet. egyelőre lelkes vagyok, és nem tudom, JavaScript-ben programozok, néha, jó, nem, azt talán nem, de mások JavaScript pro program részleteit bemásolom a megfelelő helyre. És nagyon-nagyon tetszik ez az egész, és lelkesen írom fel az ötleteimet, meg lelkesen gondolatmeneteket pakolok be ebbe a cuccba. Kérdezzetek meg egy év múlva. Megvan-e még? Használom-e még? Mindenképpen, sőt, várjál csak, beszélje már még egy három percet, amíg megnyitom a saját oldalunkat. <síns> Miért is? <síns> De... Le lehet, hogy, lehet, hogy már beszéltem valami ilyesmiről? Lelkesen az rtb Nem, nem, nem, nem, egészen más, csak eszembe jutottál valamit. Szembesíteni fogsz engem valami régi nagy ö, vállalásommal? Izgulok minden esetre, hogy mit fogsz megtalálni ez a, a Kicsinyes félelem, kicsi és féllem, ez igazán nem illik hozzád, mert hogy meg kell néznünk, hogy miről beszéltünk 5 éve februárban. Én is kíváncsi lennék, hogy mi történt akkor. Jó, már a 2015 évet megtaláltam, de. Te nagyon jól állsz, figyelj csak, akkor te keresgéljél csak tovább. Én nem fogok a Rome Research-ről beszélni, esküszöm, csak arra eszembe jutott, hogy viszont beleírtam egy Netflix filmet, amit megnéztem, és amit, amit most elmondok nektek, hogy tudjátok hányadan álljatok vele, Netflixen megjelent a múlt héten egy Skiffy, hú, milyen sweepers, space sweepers, ez az, az a cím. Ez történet, történet szerintem dél-koreai a film. Elkezdtem nézni, és lényegében idegbajom lett, hogy mi ez a baromság, egy szót se értek, nem is érdekel, olyan fura is. Aztán folytattam, és végül is, ami kikerekedett belőle, az semmiképpen nem egy veretes műalkotás, hanem egy űroperett, kizárólag annak szabad nézni, de annak speciál, hm, egészen oké, okay, tehát tényleg nem a történet, nem a karakterek, hanem a dizájn, az űrben repkedés, a megnyomjuk a gombot, hogy megálljon a világot elpusztító, nagy robbanás, és tudom, egy minimális pici kis csavar, amit esetleg úgy meg lehet élvezni. Én szerintem tökre elfér egy estét, tehát meg lehet nézni belőle egy estét, nem gáz, de nagy nagy vonzalmakat azért nem tápláltam iránta. És ezt felírtam magamnak a romblessers is. Nagyon szép. Én közben megtaláltam, kérlek szívesen, a 2014 első februári adását, ami a következő számot viselte, 46. -dik. Az a cím volt, hogy Satya Sál, és azt mondom, hogy Szatjan Adella ekkoriban lett. A Microsoft vezérigazgatója? Microsoft vezérigazgatója, ami azóta is. Tenni. Így van. Sőt, egy remek vezérigazgatóként Tartják számon, és szerintem az egyik ilyen kifejezetten szimpatikus cégvezető a Big Tech-ben. Igen, a Google alatt a Motorola a t a kínaiaknak. Olyan régen volt. Ho. Aha. Még szó volt arról, hogy Project Ara néven darabonként cserélhető mobiltelefont dobnak piacra. Ez nem is annyira sokkal később hát felszívódott a fenébe. Azóta a spanyol-portugás, tán-spanyol ferfont lehet megvásárolni, ami nem Legomódra cserélhető, de csillagcsavarhúzó a fejleszthető készülék. Ellenben hát pont annyira drága, mint amennyire egy fenntartó eszköz drága. Aztán 10 éves lett a Facebook. 5 évvel ezelőtt 10 éves lett a Facebook? Nem is 5 évvel ezelőtt, hanem? hanem, hanem, hanem, hanem 2014-ben vagyunk, 8 évvel ezelőtt. Nem 7. Szoktam kell még azt, hogy milyen évet így. De 7 évvel ezelőtt nem volt még megélhetor se. Igen? Vagy volt? 2014-es adástaplót nézek, és ez már a 40-valahonyadik, tehát, hogy már-már-már bekoptunk. Örület. Azt hittem, hogy mindegy, azt szoktam mondani, hogy 5 évesemet értel, érte hát akkor ezek szerint inkább közelebb van az a 8hoz. Azt a mindent. Drága hallgatók, ünnepeljünk együtt. Igen, lett vörös Nexus 5. Azóta azt hiszem, hogy Nexus sorozat sincsen. A kickstarter még el lehetett adni egy csodagyapjúból készült, nem, bü nem büdösödő cipőt. <síthat> És ennyi. Tulajdonképpen nem sok izgalmasat láttam itt most a adásnaplónkban, ellenben ezt legalább háromszor beraktuk valamiért ezt az adást. Figyelj, azt nem tudom elképzelni, hogy akkor úgy gondoltok, hogy Satya Nadella sokáig marad a Microsoft élén. Az, hogy mostanáig itt van, és egy jó vezetőként vagy gondol rá a világ, az szerintem elég menő. A szóval Microsoft szerintem kevésbé ciki, mint öt évvel ezelőtt volt. Bocsánat, Nagyon sokkal kevésbé, tehát tök, tök talpon maradtak. Igen. Csinálják ezt az operációs rendszeri jellegű dolgot, ez, ezen még azért van mit szögelni, de az is egyre jobbá válik azért az idő során. És állítólag most lesz egy nagy ránc a Windows 10-nek, azt hallottam. Ó, te jó is, szerintem mindig félek kicsit. Úgy értem, komplet redesign készülődik. Magyarul más, máshogy fog kinézni a start minden. <gül> <megint>. <gül> hát a Microsoftnál ezt többnyire ezt szokta jelenteni, de azért nagyon itt lenne az ideje, és sok évet hagytak maguknak arra, hogy a, de egyel bejjebb lévő ablakok se a Windows 98 dizájnját hordozzák, hanem egységesen minden nézzen ki ugyanúgy, ezt ugye még nem sikerült elérni a Windows 10-ben. Most már egyre nehezebb belőszedni azt a régi beállító felül, tehát még egyszer, egyszer találkoztam vele. Aztán mondom, hogy mi van még. Ö, olcsó telefonokat adott ki február közepén, 12-én egyébként abban az évben a HTC. Ilyen például HTC HTC Vantu, ami hát már a neve miatt is minden színpadmester és hangmesternek a kedvenc telefonja lehetett. És ebben kettő, azaz kettő darab kamera volt. Ó! Oh. Hát az ott a lényegi a telefongyárban szeneslapáttal szórják a kamerát minden arra járó látogatóra, telefonra és mindenre, ami ott van. És boká, kamerában jár mindenki. Ekkor jött be a második. Mm -hmm. ennyi idő alatt csoda, hogy csak ennyivel lett több kamera. Hú, volt the... Mi volt annak a telefonnak a neve? Nem, nem is telefon volt, kamera volt, biztos emlékszel rá. Úgy nézett ki, mint egy telefon, belépítettek öt vagy hat ö, ö, kamerát a hátába, ami annak a fényében váltogatta őket, hogy mit akartál éppen fotózni. Tehát volt, a, volt hosszabb gyújtótávolság. Ó, oh, igen. igen. Elfektetett és egy ilyen tükörrel kitükrözött, és úgy nézett ki, mint egy ilyen lyukfóbiás embernek a legrosszabb rémába. <gül> vannak emberek, akiknek lyukfóbiája van? Trifofóbiának hívják, ha rám hallgatsz, nem keresel rá. Nem, magyar. nem, semmit. Nagyon para képek vannak hozzá. Ezt támadnám mostantól minden éjjel. Kedves hangatók, ti se csináljátok. Ne? ellenben szerintem ennyi elég volt a retro feelingből. Bocs, még egy dolgot hadd dobjak be, mert erre sem mondanád azt, hogy ennyire rohattól régen volt. Flappy Bird. Ú, az ennyire régen volt? Ennyire régen <gül> ha, volt. Tényleg. Az egy gombos játék, amit az egész világ játszott. Úgy, úgy. Hamarosan bejutunk a 2048-ba is. Egyszer csak majd. Nagyon jó. Jól van. Szóval nézzünk körül, hogy mik vannak itt még nálunk. Az a jó, hogy Végre ez egy nekem való adás, mert egy csomó olyan kütyű van benne, amiket szívesen megbeszélek veled, meg, meg ilyen mindenféle... Most ugrod talán 8 darab hasznos linket, igen, látom. Nem, nem, semmiképpen, de akkor még mielőtt a kütyükre térnénk a, rendőr, a rendőröknek a fantasztikus alkalmazkodó képességét, mármint az amerikai rendőrök fantasztikus adaptációs készségét, azt az ki, az gyönyörű történet. Azt én is szeretném, az amerikai rendőrök rájöttek arra egyébként Beverly Hillsben, hogy az nekik nem jó, hogyha felveszik őket, miközben munkaköri leírásokban őszület szokott tevékenységeket csinálják, tehát feketéket zaklatnak és gyermekeket lőnek agyon az utcán. Mármint, hogy felveszik őket videóra, ez az, amit ők nem szeretnének. Igen, tehát ezt csinálhatják továbbra is, de az nem jó, hogyha videó van róluk, mert ez későbbi alkalmazhatóságukat, esetleg lecsukásukat implikálhatja. Majd arra is rájöttek, hogy ott vannak nagyon szép szabályok arra, hogy mit lehet a YouTube-ra. Tehát mostantól kezdve kizerül a zenékre fognak agyonlőni gyermekeket és gyermekcsoportokat, mert az Content ID alapján el lehet távolítatni a YouTube-ról. Sőt, a YouTube maga is eltávolíttatja, de ezt úgy csinálják, hogy a telefonjukat mm, beállítják maximális hangerő és arról szól mondjuk egy Beatles nota, miközben ők intézkednek, így aztán Ugyan videózni lehet őket, de feltölteni a social platformokra nem annyira, mert a Content ID miatt egyből letiltja majd a videót az adott platform. Igen, valahol mi ilyen egyébként ez zseniális ötlet. Nem mondom, hogy a, azt a közmondásos bölcsességet, amely szerint minden rendőr disznó, ahogy ezt Amerikában szokták mondani, nem támasztja áll egyébként ez a viselkedésük. Hát figyelj, ők is próbálják a saját mozgásterüket olyan szélesen tartani, amennyire az optimális számukra szerintem is zseniális. Amúgy meg azt is értem, tehát gondoljunk ebbe bele egy pillanatra, az amerikai rendőröknek, hát mondjuk hány százaléka lehet gonosz, rossz indulatú, rasszista, agresszív barom. Húsz. Én magasabbra tippelnék. Legyen harminc akár. Tehát nem, nem csak azért az előszak szervezetek eleve vonzanak egy bizonyos típusú embert, és ö, valószínűleg nem azt, aki úgy képzel az életét, hogy mostanatok az lószárt a fő utcán sétálva, egy gumikol Igen, igen. Még így is azt gondolom, hogy azért a rendőrök többsége alapvetően nem gonosz ember, hanem komolyan veszi azt, amit csinál, és valójában szükség is van arra, amit csinál. És hogy, szóval azt gondolom, hogy nekik most azért tényleg nagyon nehéz lehet, mert eléggé ki vannak rájuk hegyezve, és biztos azt érzik, hogy, hogy komoly nyomás alatt dolgoznak, és egy hibás félmondatból is, zavargások tudnak lenni a körzetükben, vagy a városukban. Úgyhogy ezt egyébként a, ebben a hírben mondja is a, az egyik ilyen ügyeskedő rendőr, hogy iszonyú nyomás alatt dolgoznak mostanában. És én ezt értem. És értem, tehát ha csak nem tekintjük úgy, hogy minden rendőr szükségszerűen egy gonosz ellenség, amit én nem szoktam gondolni, akkor, akkor azért értem, hogy nekik se olyan nagyon jó most. Nyilván, aki előszeretettel kegyetlenkedik, meg rasztistáskodik, eh, annak végre egy kicsit az orrára van kopintva, ennek örülök. De aki meg nem, hanem csak teszi a dolgát, azt egy kicsit azért sajnálom. Te nézd, rendőröket nem nagyon ítéltek el mostanában túlkapásokért? Szerintem ezt nem tudjuk azért. Nyilván nem olvastál minden hírt, ami rendőrök felmondásával végződő esetekről szólt de a klasszikus valaki lelőtt valakit, és utána felmentették, olyan hírből viszonylag sokat. Tehát az a, és ezek azok az ügyek, amik nagy figyelmet kapnak, mert halállal végződő rendőri eljárás. Nem lehet, hogy csak azok, a, azok kapnak nagy figyelmet, amik halállal végződő rendőri eljárás, és nem csinálnak semmit a rendőről? Nem, mert a halála végző rendőri eljárás, és, az, és nem történik semmi között, általában egy ilyen egy-másfél év azért eltelik. Hmm. Tehát, hogy nem, nem azonnal nem rúgják ki, nem hosszú ide után nem rúgják. De például a George Floyd-ot ö, megölő négy rendőrt, azt viszonylag hamar felfüggesztették, nem másnap, de mondjuk egy, két héten belül. Annak adás után szívesen utána hogy hányan dolgoznak most éppen ott. Az lehet, nem tudom, azt tudom, arra emlékszem, hogy akkor ott felfüggesztették őket, és meg is vádolták hogy aztán mi lett a vádámelés eredménye, arra nem emlékszem, vagy nem tudom. Másrészt, meg egy jogállamban a rendőrség elszámoltatóság az ilyen alapvető dolog. Persze. Meg az intézkedő rendőrnek a lefilmezése. Hát azt szerintem sehol nem szeretik, bár valóban alapvető dolog, és nem véletlenül még a magyar rendőröknek is kell viselni az egyedi azansító számot, pont azért, hogy utólag bizonyítható legyen, hogy ők csináltak valamit, ami esetleg nem volt helyes. Csak azt mondom neked, és szerintem ezt azért ebben nem fogunk nagyon vitatkozni, hogyha valakinek az a feladata, hogy arányos erőszakot alkalmazzon akár bizonyos helyzetekben, annak nehéz dolga van mindenkor az arányos mértékű erőszakot vetni csak be. Szerintem az nem lehet könnyű. Ez minden bizonyal így van. Lássunk erre kísérleteket. Egyesült államokban a rendőrséggel rendkívül sok probléma van. Egyébként szerintem Magyarországon is, de egészen más jellegű problémák, meg uh, eleve más jellegű vagyunk, mint az Egyesült Államok. De összességében véve az elszámolhatóság, nem hiszem, hogy egy olyan dolog, aminek a, a bármilyen megkülülési kísérletéhez nekünk tartanunk. Nem, el. persze, csak a más az elszámoltathatóság, és más a Youtube-on való uh, meghurcoltathatóság. De az elszámoltatóság ott kezdődik, hogy van valami dokumentáció, mert egyébként a rendőr szavállati szemben. Hát jó, de hogyha van egy videó, ami ott van a telefonodon, akkor van dokumentációd, feltölteni YouTube-ra nem muszáj. Arra akarlak emlékeztetni, amikor nagy vita volt abból, hogy Magyarországon ellopott valami dolgot a edzőteremben valakinek a szekrényéből, és akkor feltöltötték az ő a biztonsági kamera felvételét a Facebookra, és, és ment alatt a, a hírig és a a meg azonnal. Aztán végül valahogy elítélték azt, aki feltöltötte a videót, mert ártatlanság vélelme, meg önbíráskodás, meg ilyesmi. És ott valóban azért az, az felmerült akkor, és ezen sok emlékszem, hogy sokan vitatkoztak, hogy nem biztos, hogy fel kell ülni, vagy nem biztos, hogy el kell inni, hogyha egy felháborodott Facebook felhasználó, mármint fel, magát felháborodottnak múló, mutató Facebook felhasználó, feltölt egy videót, és aláír egy nevet, és nem tudjuk, hogy az a név tényleg ahhoz az emberhez tartozik-e. Tehát még akkor nem biztos, hogy meg kell lincselni, mert lehet, hogy a másik fél volt az, akinek nem volt igaza. Ezt akkor eléggé körbe tárgyalták, uh -huh. és ez, ugy, ugyanezt gondolom, tehát érted az, hogy egy intézkedő rendőrt feltöltesz a YouTube-ra, és kicseréled alatta a hangot, vagy, vagy úgy vágod össze, hogy az félreérthető legyen, azért az nem biztos, hogy minden esetben jogos, jogszerű és okés. Okay Ezért Ez viszonylag klasszikus ilyen wat Tehát, hogy mi lesz, hogy ha meghekkelik az egészet, és átírják alatt a, azért, és csinálnak belőle uh, divféket, és amúgy is valaki alámondja azt, hogy te néger disznó meg fogsz halni, miközben csak azt mondta, hogy elnézést uram, hogy a hátán térdelek. Igen. El lehet képzelni azt a szituációt, ha ez majd probléma lesz. Ez a híd az, ahol nem vagyunk. Mm, szerintem meg vagyunk. Szerintem simán vagyunk. Pont ez, a, amit emlegetek, ez a pár évvel a magyar történet mutatja, hogy ami, azt hiszem úgy, úgy volt, hogy valahogy az végül kiderült, hogy, hogy nem egészen az volt a szituáció, amit állított az, aki feltöltötte a videót. Jó, de ez egy darabban egyetikus bizonyíték. Nem azt mondom, hogy ez minden nap ez történik. Én csak azt mondom, hogy amikor Felháborodott polgárok videót töltenek fel a YouTube-ra vagy a Facebookra, és a Facebook népe nekiáll uh, ítéletet hozni a videót látva, akkor egész biztos, hogy nincsen a feleknek megadva a megfelelő joga ahhoz, ez egyébként joga lenne. Érzed azt, hogy a rendőrök nincsenek hatalmi pozícióban, úgy általában véve? Nem értem a kérdést. Mit szeretnél hallani? A válasz leginkább. De nem értem a kérdés. Mi az, hogy... Tehát, hogy egy, egy olyan szituációban vagyunk, ahol a rendőrök általában hatalmi pozícióban vannak. Igen. Elképzelhető az a forgatókönyv, ahol ennek a hatalmi pozíciónak a visszamozgatásával a tömeg polgárok túltalják. Vagy félreérték. De általában véve... Persze, igen. Egyrészt nem érzem általánosnak, másrészt pedig, másrészt pedig kis számú olyan esetről beszélünk, ami egy szisztematikus problémának a megoldási kísérletére ad rossz választ mondjuk, vagy amit, ami ezt túlnyomja. Mindeközben a rendőrök rögzítése, mint olyan, ami egyébként mint olyan jogos, az, az meg a szisztematikus problémára adott megoldásnak a kezdete. Jó, nem kell feltölteni. Hát ennyi a mondásom, hogy nem kell feltölteni. Vagy most ezen gondolkodom, hogy és ez fordítva, milyen? Tehát a rendőr a testkamerája felvételét is automatikusan töltené felfelé a YouTube-ra mindig. Annak, annak mit, mit mondanának a polgárok, biztos nem szeretnék azt se. Hát ha a rendőr kamerája ugye működik. De most ugye arról beszélünk, hogyha működne és a feltölteni. De ne, az egy másik történet, amit akarsz mondani, azt most ne hozd ide. A másik történet, ahogy hívják is, a tévesen feltöltött anyag. Nem, szerintem nem, hát pont nem. Épp erről szól a rendőrök azt mondják, hogy azért nem akarják, hogy felkerüljenek a YouTube-ra, mert, mert nem biztos, hogy helyesen fogja megítélni a hozzá nem értő tömeg azt, amit ott látnak a videón. És ez fordítva is igaz szerintem, hogy nyilván a polgárok se szeretnék, hogyha az intézkedő rendőrtestkamarájának a felvétele felkerülne a YouTube-ra, mert hát ha tévesen ítélnék meg őket, vagy egyébként hát ha nem ítélnék meg őket tévesen, és nagyon kínos lenne, hogyha a főnököm azt látná ő részegen, hogyan próbálom megvesztegetni a rendőrt, mondjuk. De hát ezt nyilván nem lehet, tehát az más, más a jogállása a rendőrnek, meg az átlagembernek, vagy átlagpolgárnak. Jó, zárjuk ezt itt, uh, agree to, mennyire disagree szinten, mert az is, hogy nekem tökéletes, érdekes, de tényleg, tényleg csak a téma miatt passzol, így csatlakozik kicsit, hogy végigértünk egy olyan 2000-es éveket, meg 2010-es éveket, amikor az összes HRS tanácsadó anyagban benne volt az, hogy Ferike, ne töltsél fel képeket a Facebookra, amin bulizol, mert akkor majd azt fogják neked mondani, hogy hát sajnálom nem akarunk magával dolgozni, mert maga ilyen bulizós. És én ö, olyan nagy örömmel látom, hogy ö, az az elvárásom nagy részbe jött, hogy amikor mindenkiről ugyanazok a képek vannak fent, mert a Facebookot úgy használjuk, ahogy, akkor ez az előre óvataskodás, ez tulajdonképpen nem volt egy jó tanácsnak, vagy egy működő tanácsnak. Vagy csak pár évig volt érvényes? Hát mondjuk úgy, hogy nem, nem bizonyult nagyon fontosnak a túlzatóvatosságnak bizonyult, bár nem, én nem tudom, hogy az hogy van. Nem, a környezetemben nincsenek olyan történetek, hogy valakinek, valakit nem vettek fel egy Facebook fotója miatt. Olyanok, hogy valakit kirúgnak egy Facebook poszt miatt, vagy egy Twitter poszt miatt, olyat ugye a, hét is, a héten is produkált az élet. Ez ebben a formában egy picit talán túlzás. Hát... Már ha Gina szeretnél hát beszélni. Hát csak őrá gondolok, hogy ő posztolt egy pár dolgot, amiért miatt kirúgták, vagy a tömegek követelték, hogy rúgják ki, és ki is rúgták, szerintem helyesen. De nem posztolt egy pár dolgot, hanem egészen tavaly augusztus óta veri a tamtamot. Igen, igen, igen. Kijelentette novemberben, hogy a választás el volt csalva. Igen. A vírus nem igaz senki, és nem viseljen maszkot, stb. És aztán a, az ideák piacán ezt a véleményét, ezt beáraszták, és az jött ki, hogy nem érdemes vele dolgozni. Így van, ne fe, tehát azt mondjuk el, hogy a, a Mandalorian sorozatnak a, az egyik női szereplőjéről van szó. Cara ugye? Dan a karakterneve. Igen, és egykori ketres, ketres harcos. Igen, igen. Szóval, hogy... Az pedig a korábbi polgári foglalkozása ő, volt. Ő az ő talakító színész tette, amit tett, és ezért rúgta őt ki a disney és a következő évadban már nem lesz benne Karadan emiatt. Hát illetve lehet, hogy benne lesz csak más játsza, azt nem tudom. De van, mintha olvastam volna egy olyat félmondattal, hogy nem lesz benne. Jó, csak arra mondtam, hogy őt a, a social media beli tevékenysége miatt rukták ki, mondom, helyesen. Csak arra mondtam, hogy azért van olyan, amikor az, hogy mit posztolsz, az számít a HR-en. De egyébként volt most, volt itthon is ilyen. Emlékszel, hogy a, a Tóth Gabi találszta valaki kommentben, aki ezt megmutatta az ember munkaadójának, akit aztán ezért kiruktak. Igen, ott bár azt hiszem, hogy volt egy olyan szála is ennek a dolognak, hogy nem először szóltak a kedves munkadónak, hogy az egy do a dolog, hogy az alkalmazott az idióta, de oda van írva a nevem mellé a vállalkozásod neve. Nyilván, nyilván el nem előre. ugyanaz, amikor... Van rólad egy sarokbahányos fotó, és ezt nézegeti a HRS jobb interjún. Az nem ugyanaz a kategória, mint amikor gyűlöletposztokat tolsz a, a Facebookra, és emiatt rúgnak ki. Persze nem akarom összehasonlítani a kettőt, csak megjegyeztem, hogy azért szokták azért a HRS nézni ezeket az oldalakat. Hát nem ott találták ezt, hanem mind a kettőhöz kellett egy, egyfajta akció. A másik meg, hogy a, a, a szélsőséges idióta trampizmus amit ez a nő tolt. Ahhoz kellett még egy összetevő, hogy hogy ön le legyen annyira durván alkalmazható. Ez pedig az, hogy, az Amerika, hogy Amerika úgy gondol magára, mint egy demokráciára. Na most mi helyett valakik fegyverekkel próbálják meg átvenni a hatalmat, és megmásítani az elnökválasztásnak az eredményeit? Onnantól kezdve ez egy, hát, hogy is mondjam, kevésbé demokratikus lépés. És miért valaki ilyen módon kiratkozik a rendszerből, onnantól, hát erősen fergémé válik. Tehát onnantól az a vadás szezon van rá valószínűleg. Igen, igen, ez most megmutatta a, a, ez a januári történet, hogy milyen egységesen be tud hisztizni a, az Egyesült Államok teljes lakossága politikusokkal és színészekkel és mindenkivel egyetemben, amikor, amikor ez történik. Szóval azért ott az, az, az a, még a, nem is tudom, a republikánusoknak is a Hmm, egy harmada, vagy valami ilyesmi, a republikán szavazók egy harmada is úgy gondolta, hogy azért a kapitóliumba betörni az nem oké. Okay. Hát sokkal ebből sokkal ijesztőbb az, hogy a sok két kétharmada szerint igen. Egyébként ilyen. Az, az is nagyon ijesztő. De hát most ilyen ország lett az Egyesült Államoknak, meg talán a világ is egy kicsit elfelé tart. Itt szeretném érezni egy nagyon szép hagyományt, hogy 1912-ben egyszerűen felgyújtották a Fehérházat, bár akkor aztán britek voltak. De hogy nem példanélkül való. Oké. Okay. Ez is egy lehetőség. Tudom, mint ahogy a hollandok egyszer megoldottak egy gazdaságilag rendkívül 20 évet azzal, hogy megették a miniszterelnököt. Nem, nem tudtam, volt ilyen? A krónikák kicsit bizonytalanul fogalmaznak. Az, hogy meglincselték az egészen, biztos, hogy fogyasztottak ebbelőle, az, az nem százas. Aha. Plusz volt a hátérben erős hát, erős mert egyébként nem egy rossz miniszterelnököt ettek meg ráadásul. De az, hogy előbb volt és utána nem volt, az, az egészen biztos. Értem. Jó, nem, kedves hallgatók, ti ne egyetek miniszterelnököket, kifejezetten barbár cselekmény lenne. Figyelj, a METI szellemiségével nem fér össze a miniszterelnök evés. Szögezzük le. Kis borókabogyóval, fehérborral. Nem azt mondom, hogy nem vonzó alternatíva, de nem fér össze. Úgyhogy az ember hűmögve azt mondja, hát jó lenne, jó lenne, de közt nem kérek. Tehát mindig, amikor miniszterelnök szeleteket kínálnak neked borókabogyóval, fehérborral, közt kérlek utasítsd vissza. Lassan rómaitában 160 fokon, oké. El kell engedni. És te mit találná a miniszterelnök köretnek? Olyanoknak, akik nem hallgatják a metietert, és ezért ehetnek belőle? Igen. Fűrjet? Párról sütőtök szerintem jól menne, jól menne hozzá. Sütőtök? Nyilván nem tudjuk, hogy melyik része. Tehát, hogy mondjuk ott van az egész miniszterelnök citrommal a szájában, vagy csak egy kis felsál, nem ugyanaz. De nem, én nem szeretném, hogy miniszterelnököket sűssünk. Na, nem gondolkodom ezen, hagyj jó. Ja? Na, jó. Voltak, voltak még Lőrinc miniszterelnökkel töltve. Na jó, menjünk tovább. <gül> Itt van, az is a következő vidám téma, az autóban meghaló nők esete. Ezt gondoltam, a ugorjuk át. Egy mondatban ezt tudom foglalni. Kedves női hallgatóink, ahhoz, hogy ne halljatok meg az autótokban, több dologra kell figyelni, de alapvetően a következők. Az autótok ne legyen kicsi, vezessetek agresszív paraszmódjára, és ki egy férfit láttok, ti hajtsatok bele, mert statisztikailag, hogy ti okozzátok a balesetet, nagyobb esélytek van túlélni, mint csak úgy nektek mert valaki spontán módon. Hát kb. ennyi. Igen, és ezt a IIHS nevű amerikai biztosítószervezet felméréséből tudjuk, akik azt próbálták kideríteni, hogy miért van az, hogy számottevően több nő veszti életét autóbalesetben, mint férfi, és még számottevőbben több nő sérül meg autóbalesetben, mint férfi, és azt a korábbi feltételezést, mi szerint a, egyszerűen a próbababák, hogy hívják ezeket magyarul? A test damikat? Baleseti, tesztbábú. Tesztbábú, az jó, azt szerintem az jó. hogy szóval a tesztbábukat alapvetően férfi alapján, vagy férfi méretek alapján méretezik, most már nem igaz, mert van női is, de az tény, hogy az ütkezéses törésteszteknél jellemzően mindig a pasas ül a volánnál, és a, a női tesztbábút azt az anyósülésre ültetik, és kevésbé vizsgálják azt a szituációt, amikor a női tesztbábú ül a volán mögött, de, és hogy, tehát az volt a feltételezés, az előfeltételezés ennél a vizsgálatnál, hogy ez lesz a fő ok hogy egyszerűen a férfi testre van méretezve. Most még itt zárójeles éles van, hogy a, a női teszve, a bura, még mindig igaz az, hogy azzal az aprósággal, hogy a nők felsőtestén az izomcsoportok elosztása, máshogy néz ki, mint egy Igen. felsőtesten, azt a biztonság kedvényünk mindig nem implementálták. Be. Igen, tehát az így van, hogy egy alacsony, lényegében egy alacsonyabb férfi a női. Tesztbábú, és ez, ez nem felel meg a valóságnak, hogy nem jól képezi le a valóságot. Tehát ez egy fontos szempont, meg az is, hogy tényleg az egész autó biztonsági rendszereket férfi testre méretezik, de nem csak ez az derült ki, hanem, hogy ez legalább akkor a baj, hogy a nők többnyire kisebb, kevésbé biztonságos autókkal közlekednek, és aztán vesznek így részbalesetekben esetekben, mint a pasasok. Igen, tehát összességében szerintem az a tanács, amit adtam, hogy lóbaszon autókkal kell neki menni a férfiaknak, az teljesen passzol. Igen, ha már mindenképpen az ember karambolozni akar. Igen, igen, igen. Tehát például, hogy uh, homlokrakodóval <gül> azzal lehetett, arra azért lecsattam bármi. Hukotról is sokat kibír. Nem tudom, az milyen, hogy hogy oldalról neki csapódnak. Lehet, hogy ez még egy egy uniumokat, és egy picit megingat. De láttam már felborult homlokrakodót, aminek így. Nem láttam. Csattantak oldalra Nem, nem láttam. láttam, akkor ez lesz az igazi megoldás. Hordjátok a gyereket suliba homlokrakodóval. Hogy tudod, mi abban nagyon sok gyerekfér Vannak ezek a, a kizárólag egzotikus tájkon található bányákban dolgozó ö, óriás dömperek. Ú, az jó, igen. Terek Titan meg hasonló. Tehát egyrészt tényleg konkrétan két-három oldalas csoportot el lehet vinni ott a billensben, másrészt meg, hogyha annak neki csattan egy x 5 nem, meg se érzed. A lényegében nem is az, hogy el lehet vinni a gyerekeket az óvodában, ott kéne berendezni az óvodát, hátul a dömpér részben. Nagyon jó. Kicsit olyan, mint a, az a. Nem túl sikerült fantazi film, aminek állítólag az alapja, az a, mert a regény alapja az jó. Ragadozó városok. Nincs meg, de majd utána nézek. Fent van a Netflix, HBO valamelyik harmadik szolgáltatáson. Mint mondtam, nem túl jó, ellenben ilyen lánctápakon közlekedő városok vannak benne. Hát most igazából a nagy gumikon közlekedő óvodák az, az első lépés ide. Hát figyelj csak, van itt még két Kickstarter projekt, amiről szerintem kellene beszélnünk. Te azt szeretnéd... Melyiket szeretnéd? Azt, ami a mekeseket nézi hülyének, vagy ami a nyaralókat nézi hülyének? Én akkor elvinném a nyaralósat. Már csak azért is, mert ehhez hasonló magyar startup találkoztam, vagy három éve. Megvan még. És ahogy emlékszem, hát azóta sincs velük tele a világ összes strandja. Sajnos. Én nagyon szeretnék szerezni tőlük egy tesztkészüléket. Az egy ö, ilyen strand elvihető, értékmegőrző tojás egyébként, amit a, amiről beszélünk. Mondjuk a nevét ez a Beach Egg egyébként, ez tényleg egy szimpatikus dolog volt. De most ennek a biblia méretű kis ö, verzióját kickstarterzi egy ö, holland csapat, és hát pont ugyanúgy ö, egy dologra jó, beleraksz mindenféle dolgot, ebben most már raktak egy Bluetooth hangszórót is, mert Bluetooth minden mindenbe lehet rakni. a Bluetooth hangszóró az új haptikus visszajelzés, az új kamera, az új volt előtte ilyen, amit mindenberaknak? motor, Lézerpointer. Igen, bezárod, el van benne a cuccut, és ha valaki esetleg felemelné, akkor a G-szenzor az elkezd jelezni, és elkezd üvölteni 120 decibellel, ami a marketing írás szerint egy felszálló repülőgép hangja. Juh. És ilyen módon a hangtól egyébként valószínűleg megkergült tolvaj, valamint a álmukból felzavart 50 faktoros naptelytől csúzós, törököző szomszédaid is. Egy emberként észlék, hogy neked lopják a tárcádat. Igen, igen, meg van benne, ha jól emlékszem, GPS, meg GSM, és ezért aztán közli a pozícióját folyamatosan. És ha már ott van, akkor van benne egy vésztöltő is, mert powerbankot és mindenbe lehet már rakni. Úgy-úgy. Úgyhogy úgy, 5 az egyben ben nyaralós értékmegőrző Hangzóró Powerbank. Azt nem néztem meg, hogy ez fényből csinálják-e, mert ha igen, akkor a hatodik funkció az, hogy a szélén egyébként le lehet ütni a sörről a <gül> Igen. Hát, csodálatos. De természetesen, ugye a Kickstarteren ez egy sikert projekt, nem? Azt hiszem <gül> a pénzük már összegyűlt. Én attól félek, Igen, hogy... 64 ezer amerikai dollárt összegyűjtöttek 300 beckertől. Szóval szeretnének ilyet az emberek, látod? Hát ez van. Annyit ebből le is lehet gyártani. Igen, igény van rá. Csodálatos. A másik dologra is biztos van igény egyébként, e, sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy van, de Kelt úgy írta be, hogy dolgok, amiket csak mekeseknek lehet eladni, való igaz, egy gumipókot képzeljétek el, kedves hallgatók, amivel a megbuknak a töltőjét, pontosabban a hálózati csatlakozóját lehet úgy rögzíteni, hogy ne tekeredjen le róla a madzag. Ezt mondjuk különösebben nem értem, mert egyébként ugye a magában a hálózati töltőben van két kihajtható fül, amire rá lehet tekerni a madzagot, és a végén van egy kis rögzítőizé, tehát hogy ezt tudja a töltő ilyen csodálatos megoldás nélkül is. Igen, de ahhoz fel kell szépen tekerni, ez viszont csak rögzíti egyszer csak. A befőztes, befőztes gumik 2.0 az, az megoldja minden problémádat, és csak 150 hongkongi dollárba kerül a hülyének is. Ilyen, egy kicsit drága ahhoz képest, hogy valóban egy bealkasztós befőztes gumival állunk szemben, de tényleg nem értem, mert hogy tehát tényleg ott mutatják ezt az eszközt, amin ott van amúgy a saját feltekerő mechanizmusa, ami remekül működik, és pontosan ugyanezt a hatást lehet vele elérni, pontosan ugyanannyi munkával. Amúgy egy tök szép cucc, tehát hogyha majd egyszer három dollár lesz Kínából a két darab, akkor nagyon jó lesz ilyen rendelkezni szerintem. Másrészt meg ilyenkor mindig eszembe jut a lenovo az a e, nagyon parasztos megoldása, hogy rá van varva a töltőkábelre egy e, tépőzáros darabka, ami húzomosabb ideig e, táskában hordva, elkezd úgy kinézni, mint hogy a spáni élet játszana vele <gül> esténként. Ellenben még évekkel később is oda lehet hozzá az összes kábelt, és akkor nem nem szána szél a táskában. Nem ennyire szép, mint ez. Hát ez nagyon megvan dizájnolva, nagyon, nagyon megvan 3D tervezve, de hogy pont ugyanezt tudja, az is étszentség. Igen, és hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincsen rá szükség, az is égyszentség. Jó, nem, mert az iPhone töltőhez is van egy ilyen kisebb méretű, ugyanilyen, és ott már szükség lehet rá, csak ugye iPhone töltő már nincsen. Hello, szólok most. Nincs már iPhone töltő. Kivezette az Apple. De lehet hozzá még menni, nem? Vagy ö, most már az van, hogy veszel egy iPhone-t, és amikor lemerül, akkor eldobod? <síns> és veszel egy újat. <síns> Szerintem. Tim Cook örülne, ezt az üzleti modellt sikerül de átvinni. Indien, meg ne hallgass az a Igen, de nem, nem, nem, csak hogy nem adnak hozzá, de igen, igazad van. Minden esetre ez fantasztikus. Ezen, ezen most azért egy kicsit úgy meg is vagyok sértődő, hogy ezt a hülyeséget, ezt most így miért kellett? És mármint hogy azt még csak hagyján, hogy ezt valaki kitalálta, de hogy jól láthatólag, tehát nem elég, hogy legyártottak egy ilyen gumidarabot, hanem hogy rengeteg fotót készítettek róla különböző helyzetekben. Tehát ilyen komplet termékfejlesztést és termékmarketinget végigvittek, van videó arról, hogy hogyan kell feltekerni a kábelt, és aztán az majd hogyan fog becsúszni a kis táskácskánkba. Szóval egy végtelen sok pénz beletettek abba, hogy, hogy ezt a dolgot emberek megvegyék, és a tervezett 2000 dollár helyett már 12 és 12 ezernél több dollárral Állnak, 458-an akarják tőlük megvenni ezt a cuccot. És mi a 30 nap van még hátra, gondolom ez tegnap indult kb. Nem tudom, nem 30 naposak szoktak lennek a Kickstarter projektek? A 30 alány szerintem hétközepén dobtam be, de igen, tehát hogy ez még lesz magasabb. Nem viccből írtam én felé, hogy a megkeseknek mindent el lehet adni. A megkeseknek mindent el lehet adni. Hát ez úgy, úgy látszik, hogy ez a helyzet valóban. Szégyeljük magunkat, drága mekes barátaim, ha megvesszük ezt. Vagy ne szégyeljük magunkat, ha erre vágyunk, vegyük meg. De én nem vágyom erre, és nem venném meg semmiképpen. Valahol értem. No de, szerintem búcsúzzunk el, most nem mentünk bele akkor a, a húsos témákba. Ó, de kár. De hát lesz majd jövő hét is. Illetve még egy dolgot elmondanék egy mondatban csak. Na mondja még egyet. Amennyiben erre tényleg vágyom. Szintén teljesen értelmetlen már, mint hogy valahogyban egy kampón tartom a fülhallgatómat, amikor nem veszek fel vele de az Ikea-nak lesz egy Gamer szériája, tehát Ikea Gamer szék, Ikea Gamer ö, olyan párnámi, beledugod a kezedet és melegíti, nem tudom, hogy hogyan Gamer-ne menjünk bele, meg ö, Gamer villanyosan emelhetős asztal, meg minden ilyen szírszar, a szélére csavarozható pohártartó, és ezek közül, ami érdekes, a fülhallgató tartó fakéz. Az nagyon szép az a fakéz. rohat jól néz ki. Igen. Tök rá kívántam. Helyem nincsen hozzá, és szükségem nincsen. Hogyha ettől a kettőtől állt akkor nagyon vágyok. Én biztos akarok ilyet. Egyébként ott van mellette a másik fotó, végre eljött. Tehát azért ez mutatja, hogy az IKEA-nak van egy ilyen trendérzékenység. Az IKEA ringlightot fog árusítani, úgy látom. Tehát kör, mm. körvakút, vagy körfényt, amit manapság minden youtuber, tiktoker, és általában most már a Zoom előadók is használnak. Fantasztikus, hogy ezt már az ikea is megvehetem majd, ez tényleg menő. Várok egyébként egy designer mikrofontartó állványt. Na hát még az is szép lenne. Jól van. Szerintem ezzel a végére értünk ennek a mai adásnak, ami következő megálló címet viselte. Kedves hallgatók, keressetek fel minket a Patreon oldalunkon a patreon.com per Nem mintha ott lenne valami nagyon zavtos különlegesség, Egyszerűen csak ott lehet azt mondani, hogy ú, de jók vagytok, fiúk. Meg az iTunes-on és a csillagokkal. Nem is néztem, hogy kaptunk most a csillagozást. Továbbá vagyunk az Instagramon, ahová nem töltöttünk fel húzomosabb ideje tartalmat, de egyszer most már tényleg jön valami. Van nekünk a metiheter.hu nevű oldalunk, amit viszont tényleg frissítünk, ott vannak az adásnaplók is, ott lehet lekattintani azt, hogy miről beszéltünk. Emellett van egy Facebookunk, ahol vagy észrevesszük, hogy ránk írtok, vagy nem, de a legjobb, hogy az infokukat metoheteor.hu-ra írtak, mert azt többnyire észrevesszük. Azt mindig észrevesszük. Most speciál pont észrevettük, hogy Messengeren is kaptunk két üzenetet, az egyik egészen csodálatos módon a mágneses fogaskerék című találmányt mutatta be, azt, azt el is akartuk mondani, de ma nem jutott rá idő, majd talán jövő héten, de köszönjük szépen. Szóval írjatok nekünk, és Hallgassatok nem csak minket, hanem más podcastokat is, mert azok is nagyon jók. Igen, továbbá vagyunk még egyébként a Meti Heter nevű Telegram szobában, ahol uh, kedves hallgatóink kemény maga, magja éppen Varga miniszter vállását beszéli meg, tehát ott is technológiára van szó, mint ahogy a Meti Heter ugye erről képes, hogy a processzorok lábait számoljuk. Így. Na jól van. Szevasztok, kedves hallgatók, nem sokára újra jövünk. Sziasztok.